Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Və salatu və selamu ələ əşrəfi ənbiya və əlmürsəlin Nəbiyyina Muhammedin və ələ əlihi və sahbihi əcməyin əmmə bəh Bugünkü fəsil külək bahəsində olacaq küləyi sövməyin qadağan olması bahəsində Əlbəttə küləyi söymək qadağandır. Çünki külək Allahın qədəri ilə əsir və Allahın Allah istədiyi kimi istədiyi yerə Allah Subhanahu taala külək göndərir. Və müsəlmana da küləyi söymək yaraşmaz. Çünki Allah Subhanahu onu idarə edir. <gülüyor> Müəllif hadis gətirir bu fəsildə. Ubay ibn Kəbdən radiyallahu anhu qəvaid olan hədisdir ki, Peyğəmbər sallallahu alayhi deyir ki, "Lə təsubbu rıhə." küləyi söyməyin. Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam qadağan edir. Ha, şimdi, bu qadağan haram mənasındadır, məkruh mənasında deyil, haram mənasında. Yəni haramdır küləyi söymək. Və sonra e, Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam izah edir ki, külək əgər güclü olarsa, zərərli olarsa necə Allah'a dua etsinlər. Peyğəmbər sallallahu alayhi ve sellem öncə küləyi söyməyi qadağan etdi. Nə üçün qadağan etdi? Çünki küləyi söymək, məxluqu söymək, külək əlbəttə ki Allahın yaratdığı bir məxluqdur. Və küləyi söymək bu məxluqu söymək Onu yaradanı söymək deməkdir. Vəşyox səmin gözəl bir misal gətirir. Buyurur ki, əgər görsən ki, hər hansı bir bina əyri tikilibdi, sən o binanı söysən, o binanın tikənini söymüş sayılırsan. O binanı söymək nə isə o binanın tikənini söymüş sayılırsan. Eləcə də küləyi söysən, küləyin yaradanı, onu idarə edəni söymüş sayılırsan və buna görə də Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm qadağan etdi, küləyə söyməyə və sonra dedi ki və əzə rəəytum mə təkrahunə görsəniz ki xoşuza gəlmir, küləyə yani, nəsə, zərərlidir onda deyin ki فəqulu Allahumma inna nəsəlükə min xayri həzihir rəyhi və xayri mə fiyhə və xayri mə umirat bihi. Onda Allaha belə dua edin ki, Allahım, səndən onun xeyrini, küləyin xeyrini, onda olanın xeyrini, küləkdə olanın xeyrini və onunla birlikdə göndərilənin xeyrini diləyirəm. Üç xeyr salaradı Peyğəmbər Sıralı Aleyhi Və Səlləm. Birinci buyurdu ki, küləyin xeyrini, onun xeyrini diləyirəm. Əlbəttə, küləyin məhz özündə Həm xeyir, həm də şər vardır. Külək, məsələn, şər ola bilər. Güzlü külək olsa, əgər küləyin özündə ağacları sındıra bilər, evləri dağıda bilər, dənizləri coşa getirir və fırtınalar yarada bilər. Demək, küləkdə şər var, həmsinin xeyir də var, külək sərin olduqda insanı sərinləndirir və insanı sanki e, coşa gətirir. Sonra Peyğəmbər s.a.v ikinci xeyri dedi ki Və xeyri hə Və onda olanın xeyrini istəyirəm Belə deyin Və onda olan xeyr dedikdə də Yəni külək Nə daşıyırsa Onun xeyri Və külək də Xeyrli şeylər daşıya bilər Özü ilə bərabər Məsələn Ağazları tozlandırmaq üçün Ağazların tozlarını daşıyır Və ağaclar bunu vasitəsilə tozlanır, meyvələr əmələ gəlir. Və ya gözəl, güllü bir yerdən keçdikdə onun iyisini gətirə bilər. Gözəl, xeyirli şeylər. Deməli, onda olan xeyri, bu xeyri Allahdan diləyin. Həmsinin şər də gətirə bilər. Güclü olduqda bu tozları məhv edə bilər. Bu təşəkləri ümumiyyətlə məhv edə bilər. Və başqa bu cür şərlər ola bilər. Və sonra buyurdu ki, Peyğəmbər s.ə.v. üçüncü xeyir, və xeyrimə umirat bihi onunla birlikdə göndərilənin xeyrini diləyirəm onunla birlikdə bu, muslimdə gəlib muslim və buxarın rəbiyyətində gəlir ki xeyrimə ursilət bihi onunla göndərilənin xeyrini diləyirəm və küləklə bərabər də Allah subhanətə alə buludlar göndərir küləklə bərabər buludlar göndərir, yəni külək buludlar gətirir özü ilə Da, bu buludlar da əlbəttə ki, güclü olarsa, sel olar və hər yeri yüyüb apara bilər. Yəni, o, zəif olarsa, normal olarsa, onunla əkin biçin, suvarlar və bununla fayda ola bilər. Və Peyğəmbər s.ə.v buyurdu ki, bu üç xeyri diləyin, bu cür dua edin, əgər xoşunuza gəlməsə, bu cür dua edin və sonra Peyğəmbər s.ə.v onun üç şərindən sığınmağı da buyurdu ki, və deyin ki, Nauzubika min sharri hadihi rriha va onun şərindən bu küləyin şərindən va fihə, və şərri ma fiha və şərri ma umirət bihi onda olan şərdən və onunla birlikdə göndərlənin şərindən Allah'a sığınıran. Və bu üç dəfə da yenə edin. Və bu da şərdə, yenə küləyin önündə dedik ki, şər ola bilər, evləri dağıda bilər. Və ya ağacları kökündən çıxara bilər, güclü olsa. Və küləşdə olan şər də, yenə onu da qeyd etdi ki, zərərlərdir. İfunət iyi gətirə bilər hardansa. Və ya ağacların o çiçəklərini qoparıb atar bilər. Bu cür şeylər. Toz torpağa gətirə bilər. Və onda göndərlərinin şəri də yenə qeyd etdi ki, buludlardır. Yani onun güclü olarsa, onun şəri ola bilər. Və həmin Yağış, güclü olarsa, leysan olarsa, həmin yeri yubar, apara bilər. Əlbəttə ki, buludların gətirdiyi hərdən olur ki, şər olur. E, küləklərin gətirdiyi şər buludlar olur. Və Allah subhanət hələ, Hud Qəğəmbər barəsində, Quran-ı Kərimdə buyurur ki, onun gövmünü, ad gövmünü ne də məhv etdi? Külək vasitəsilə. O güclü külək ilə məhv etdi və o da Allahın əmri ilə oldu. Yəni bu külək güclü külək oldu və özünnə şər gətirdi. Bu da onu göstərir ki, külək özü ilə şər də gətirə bilər. Allah Subhanahu Taala Ehkaf surəsinin 25-ci ayəsində buyurur ki, həmin o külək barəsində tudemmiru kullə şeyin bi əmri rabbihā. O öz Rəbbinin əmri ilə hər şeyi məhv edir. Həmin külək və o cür əzab küləh vasitəsilə əzab göndərir Allah subhanə teala ad qövmünə və bu qısa fəsildir küləyi söymək barəsində və bu fəsildə bəlli oldu ki küləyi söymək qadağandır və qadağan da burada haram mənasındadır çünki əgər küləyi söysən onu yaradanı, onu idarə edəni söymüş salırsan bu da ki haramdır onu yaradanı sevmək olar. Və faydalardan biri də odur ki, peyğəmbər sallallahu aleyhi və sallam insanları faydalı olan bir sözə yönəltdi ki, külək əgər xoşlarına gəlməsə, bucür dua etsinlər. Və o duanı da öyrətdi peyğəmbər sallallahu aleyhi və sallam. Və həmsinin faydalardan biri də odur ki, Allah nə əmr edir küləyə, onu da yerinə yetirir. Onu da yerinə yetirir və ayədə də bəlli oldu ki, Allahın əmri ilə külək hər bir şeyi məhv edir. Allah ona nə əmr edirsə, külək də onu yerinə yetirir. Və sonra faydalardan biri də oldu ki, külək özü ilə xeyr də gətirə bilər, şər də gətirə bilər. Bu, qısa fəsildi külək barəsində idi. Sonra ikinci keçəcəyimiz fəsil Allah barəsində Pis zəndə olmaq barəsindədir. Allah barəsində pis zənn etmək bu barədə olacaqdır. Müəllif bu fəsli ayə ilə başlayır. Əl-İmran surəsinin 154 ayəsidir. Allah subhanahu təala buyurur ki: Yazununə billahi ğeyrəl haqqi zannil zannəl cəhiliyyeti. Yəquluna hal lənə minəl əmr şey'in. قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلْ لَهُوْ لِلَّهِ Munafiqlər belə deyirlər. Bu işdə bizə bir xeyr varmı? Bu işdə bizə bir xeyr varmı? Yəni o vaxt ki, Peyğəmbər s.a.v. cihada çıxır və onlar deyirlər ki, bu işdə bizə bir xeyr varmı? Dövüşə çıxmaqda bir xeyr varmı? Deyirlər. Və Allah barəsində haqsız yerə cahiliyyə dövründəki zənnlərdən edirlər. O zənnlərdən edirlər. Və bi Allahu buyurur ki, de ki, bütün işlər Allah'a aittir. Bütün işlər Allah'a aittir. Və burada bu ayə göstərir ki, Münafiqlər Allah barəsində haqsız yerə zənn edirlər. Və zənin də əsli, zənn dedikdə burada ehtimal nəzər başa düşür Zənn ehtimal deməkdir. Yəni, ehtimal var ki, belə ola bilər, ehtimal var ki, başqa cürək ola bilər. Zən dedikdə ehtimal başa düşülür. Lakin zən sözü hərdən onun ziddi olan yəqinlik mənasında da gəlir. Zən ehtimaldır, lakin hərdən yəqin bilmək mənasında, yəqinlik mənasında da gəlir. Buna misal, Allah subhanətə alə buyurur, Bəqara surəsinin 46-cı ayəsində, Müminlər barəsində Allah s.ə.v. buyurur ki, Ələzine yazunnuna ənəhum müləqü rabbihim. Müminlər o kəslərdir ki, o kəslər ki, Allahla qarşılaşacaqlarına yəqinliklə inanırlar. Elbəttə ki, müminlər zənn edə bilməzlər. Allah s.ə.v. bu ayədə buyurdu ki, yəqinliklə bilirlər ki, Allahla qarşılaşacaqlar. Zənn edənlər ilə e, münafiqlərdir. Allah barəsində zən iki növ olur. İki növü var. Allah barəsində yaxşı zən etmək, xeyir şey zən etmək və Allah barəsində pis şey, şər zən etmək. Və Allah barəsində xeyir zən etmək də Allah barəsində xeyir zən etmək bu zən iki şeylə bağlı olur. Bu düzən iki şeylə bağlı olur. Onun birinci bağlı olduğu şey çayınatdır. Yəni Allahın çayınatdığı etdikləri əməllərlə bağlıdır. Əgər Allahın çanətdə etdiyi əməllərçi var, çayınəti idarə edir. Bütün yer kürəsini idarə edir. Bu əməllər və ya başqa əməllərçi var. Bu əməllər barəsindədir və bu əməllər barəsində də həqiqi müsəlman eytiqat etməlidir ki, bunların hamısında bir hikmət var. Gecənin gündüzə qarşmasında, gündüzün gecəyə qarşmasında, bu yer ki Allahın insanları yaratmasında, zinləri yaratmasında, bütün bu məhlukatlarda Allahın idarə etməsində bir hikmət vardır. Bunu bu haqda gözəl zəndə olmalı sanki. Burada bir hikmət var. Bəzi insanlar kimi deyil ki, Onlar deyirlər ki, bu kainət boş-boşuna yaranıb. Əgər boş-boşuna yaranıbsa, deməli, Allah barəsində onlar pis zəndədirlər. Allah sanki bunları boş-boşuna yaradıb. Boş-boşuna da yarada bilməz Allah s.ə.və. Və əsl müəmin Allah barəsində gözəl zəndə olmalıdır. İkinci ikinci e, bağlı olduğu şey isə insanın özü barəsindədir. İnsan da özü barəsində Allahın, Allah nə edirsə gözəl zəndi olmalıdır. Məsələn, insan Allaha dua edir və bu, Allah barəsində gözəl zəndi olmalıdır ki, Allah s.ə. onun duasını qəbul edəcəkdir və ya ibadət edir, Allaha ibadət edir, Və Allah barəsində gözəl zəndi olmalıdır ki, Allah bunun ibadətini qəbul edəcəkdir. Lakin bir şərtlə ki, Allahın buyurduğu şəriətlə həmin ibadətləri yerinə yetirsin. Əgər layiqincə, ihlasla və Allahın buyurduğu şəriətlə Allaha ibadət edərsə, bu ibadəti etdikdən sonra gözəl zənd olmalıdır ki, Allah mütləq bunu qəbul edəcəkdir. Pis zəndi olmamalıdır ki, Allah qəbul edən deyil bunu. Və ya tövbə etdim, Allah qəbul etməyəcəkdir. Bu isə pisləndir Sonra ikinci növü isə dedik ki, Allah barəsində pis etmək və bu da ən böyük günahlardandır. Necə ki, Allah əsbəndərin münafiqlər barəsində buyurdu ki, onlar deyirlər ki, Yəqülünə həllənə Min, min şeyin bu işdə bizə bir xeyir varmı? Yəni, Allah bir xeyir verəcəkmi bu işdə bizə? Allah barəsində pis zənn etdilər. Və onların zənnləri də onlardan ibarət idi ki, budur zənn edirlər şey Allah barəsində etdiyi ətpikləri əməllərdə o günahları öz üzərindən, üzərlərindən götürsünlər. Hansı ki günahlar edirlər öz üzərlərindən götürsünlər ki, onlar cünah etməyiblər. İkinci də qədərə etiraz mənəsindədir qədərə. Allah spontan onların başlarına hansı bir qədər gətirirsə, o qədərə etiraz mənasındadır. Çünki o döyüşdə, huq döyüşündə, uhud döyüşündə barəsində olan ayədir, misalmanlardan nə qədəri şəhid olur. 80 nəfərə yaxın şəhid olur. Onda bu ayəni, bunu deyilər münafirlər ki, Bu işdə bizə bir xeyir varmı? Yəni, şər oldu. Qədərə etiraz etlər. Pis oldu. Bu da Allah barəsində pis zəndir. Sonra müəllif zənd barəsində ikinci ayəni gətirir. Pis zənd barəsindəki bu Fətf surəsinin altıncı ayəsidir. Allah s.ə.və buyurur ki, yuəzibəl münafiqinə və münafiqati və müşrikinə və müşrikəti zannin billahi zanna su'i aleihim da'iratus su' wa qadiballahu aleihim wa la'anahum wa addalahum jahannama wa sa'at maseera Allah subhanahu tale bu ayeden öncə cihad barəsində tanışır və sonra ayə bu ayə çatdıqda deyir ki cihat əmri ona görədir ki cihad ona görədir ki Allah onun barəsində, yəni Allah barəsində pis zəndə olanları pis zəndə olanları cezalandırsın. Allah barəsində necə pis zənd edirlər? Allah barəsində Allah barəsində onlar nə deyirdilər? Deyirlər ki, Allah nə mühəmmədə, nə də müminlərə kömək edəcəkdir. Deyə bu Allah barəsində zənd edən həm münafiq kişilər, həm münafiq qadınlar və müşri kişi və qadınları Allah əzaba düzar etsin Cihadı ona görə Allah əzaba etdi ki Bunları cəzalandırsın Münafiq kişi və qadınlar Müşrik kişi və qadınları Bu cür dediklərinə görə Allah barəsində pis zən etdiklərinə görə Və sonra Allah əzaba buyurur ki onları, onları Onları pis zənlərinə görə Pis zənləri Öz başlarında çatlasın Nedir ki Allah barəsində pis zən edirlər onların pis sənləri öz başlarında çatlasın. Allahın onlara qəzəbi tutmuş və Allah onlara lənət etmişdir. Allah cəhənnəmin onlar üçün hazırlamışdır. Orada necə də pis yerdir. Bu ayə onu göstərir ki, həmin o münafiqlər münafiqlər cihad vaxtı, döyüş vaxtı elə zənn edirlər ki, Allah s.ə.və Peyğəmbər s.ə.və məqlub edəcək və onlar məhv olacaqlar. Və Allah barəsində pis zənn edirlər. Allah s.ə.və sanki Peyğəmbər s.ə.və göndərib və onu sonra məhv edəcəkdir. Və bu cür zənn edirdilər Allah barəsində. Munafiqlər bu cür zənn edirdilər. Ne, cahiliyə zənnləşi kimi. Sonra müəllif İbn-i sözünü gətirir bu iki ayən təfsiri barəsində ki, İbn-i Qeyyim deyir ki, həmin bu münafiqlər Allah barəsində üç növ zənn edirdilər. Allah barəsində üç növ zənn edirdilər. Birinci zənn edirdilər ki, Allah s.ə. batili haqq üzərində qələbə qazandıracaqdır münafiqlər bu cür zənn edirlər. Necə ki, bundan öncə ayə qeyd etdik ki, onlar zənn edirdilər ki, Allah nə mühəmmədə, nə də müminlərə qələbə qazandıracaqdır, deyə Allah barəsində pis zənn edirdilər. Münafiqlərin birinci zənnləri buydu. Fəth surendə deyildiyi kimi, 6-cı ayələ deyildiyi kimi. Sonra münafiqlərin ikinci zənnli oydu ki, bütün baş verən işlərçi var kainatda və ya insanlar haqqında Allahın qəz qəza və qədəri ilə olmasını inkar edirdilər. Bütün kainatda baş verən hadisələrin Allahın qəza və qədəri ilə olmasını inkar edirlər. Bu cür inkar etmək de Allah barəsində pis zəndə olmaq deməkdir. Çünki Allah subhanət haləm bütün hadisələr qəza və qədəri ilə olur. Bu qəza və qədəri inkar edirlərsə Allah barəsində pis zənn edirlər. Üçüncü zənnləri də ondan ibarətdir ki, bütün bu baş verənlərin hikmətini inkar edirlər. Yəni ki, Allah subhanətlə bu kainətdə hansı şeylər yerinə yetirir, hansı əmələr gedir, onun hikməti olmadığını inkar edirlər. Və deyirlər ki, bunlar boş-boşuna yaranıb, boş-boşuna idarə olunur. Bu cür zənn edirdilər. <gülüyor> Allah subələ onlar barəsində buyurur ki, Sad Suresinin 27-ci ayəsində buyurur ki, وَمَا خَلَقْنَ السَّمَٓا اَوَا الْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلَ Biz göy və yeri əbəs yerə boş-boşuna yaratmadık. ذَلِكَ زَنُنُ لَّذِينَ كَفَرُ Bu, kafirlərin, küfr edənlərin zənn edir. Onlar bu cür zən edirlər ki, bu kainat boş-boşuna ayıranır. Üçüncü zənləri də onların bu idi. Və sonra İbn-i Qeym deyir ki, əşsər insanlar Allah barəsində özlərinə aid olan bir şeydə pis olurlar. Yenə öncə qeyd etdiyimiz kimi, Allah'a dua edir və pis zəndə olur ki, Allah s.ə. bunun duasını qəbul etməyəcəkdir. Və ya başqaları barəsində pis zəndə olurlar. Pis zəndə olurlar. da bu pis də yalnız o şəxslər yaxa qurtara bilər ki, o şəxs Allahı yaxşı tanıyır, Allahın Allahı və sifətlərini yaxşı bilir və Allahın hikmətini yaxşı bilir. Bu cür şəxslər bu cür batı zəndələrdən qurtara bilər. Allah Subhanə Teala barəsində. Sonra İbn-i Qeym Allah deyir ki, deyir ki, qoydur sağlam, ağıl sahibi olan şəxs öz-özündə deyib diqqət yetirsin və Allaha tövbə etsin. Bu cür zənlərdən özü özünə fikər versin. Və bu cür zənlər onda varsa Allaha tövbə etsin və Allahtan bağışlanma diləsin. Və özü özünü araşdırsın və görsün ki, Allah barəsində pis edir ya yox və sonra tövbə etsin. Bu Allah barəsində pis etmək etməyə aid idi. Lakin ümumiyyətlə həm Allah barəsində, həm Peyğəmbər s.a.v. barəsində, həm də adi insanlar barəsində pis olmaq günahtır. Allah Subhanahu bu pis zən barəsində Quran-Kərimdə buyurur ki: "Ey əlləzinin əmənə istənibü kəsiran minə Ey iman gətirənlər, xoxlu zənnə qapılmaqdan çəkinin, uzaq olun. İnna ba'da ismun. Həqiqətən bəzi zənlər günahdır, yəni pis zənlər. Yaxşı zənd ola bilərsə, mömin qardaşım barəsində. Bəzi zənlər isə o pis zənlər günahdır. Sura Allahu Subhanahu ta'ala buyurur ki, "Vala tecessesu. Casusluq etməyin. Vala yaqtabba'dukum ba'da. Bir-birinizin qeybətini etməyin." Allahu Subhanahu ta'ala gör necə tərtiblə sadalayır və sonra baxın görün onun təsir ağırlıqları necə izah edəcəkdir. Bu tərtibin nə faydası var? Və sonra buyurur ki, Allahu Subhanahu ta'ala "Əyyuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan siz sizlərdən biriniz öz qarda ölmüş qardaşının əti yemə ətini yeməyə razı olar mı? Siz necə bunu pis qarşıladınız? Battaqullahi innallaha tawabur rahim. Allahdan qorxun. Allah tövbələri qəbul edəndir, rəhimdir. Və başqa bir ayəd Allah Sübhani Taala barəsində buyurur ki, innə zannun la yughni minel haqqi şeyən Zən əsla həqiqət ola bilməz. Zən heç vaq həqiqət ola bilməz. Və zənnin tərifini də İbnə Kəsir Rəhəməhullah deyir ki, zən zənn yersiz yerə, yersiz yerə ailə barəsində, qohumlar və insanlara edilən xəyanət və böftandır. Yersiz yerə ailəyə, qohumlara və insanlara edilən xəyanət və böftan deməkdir. Deməli zənn nədir? Həm böftandır, Həm də xəyanətdir. Kimin barəsində isə zənn etmək. Və ona görə də Ömər həmçinin zənn barəsində qurtubi rahiməhullah deyir ki, Allah subhanət bu ayədə dediyi zənn böhtan deməkdir. O böhtan ki, onun heç bir səbəbi yoxdur. Səbəb olmadan zənn edirsən və bu da böhtan adlanır. Necə ki, hər hansı bir şəxsə zina etdiyini İddia edirsən, böhtanını atırsan, onda da sənin əlində heç bir dəlim yoxdur. zən sanki elə bu deməktir. Və ona görə də Ömər rədiyəllahu anhu gözəl bir söz deyir, bilir ki, "Lətazun men nabi kelimetin min əxikəl muslimə illə xeyrən." Müslüman qardaşından çıxan hər bir söz barəsində yalnız xeyirli zənn et. Xeyirli şey guman et. Nə söz çıxırsa ağzından, onun barəsində xeyirli fikirək. Onu pis yerə yozma. Allah s.ə. Ayədə tərtiblə dedi ki, zən etməyin. Sonra buyurdu ki, cəsusluq etməyin. Sonra buyurdu ki, birbirinizin qeybətini etməyin. Odur ki, zən edən şəxs Öz zənnini doğru olub, olduğunu bilmək üçün, hər hansı bir şəxs barəsində, əgər zənn edirsə, o zənninin doğru olub-olmadığını bilmək üçün başlayır onu araşdırmağa, cəsusluq etməyə. Allah subhanət halə qadağan edir onu da etməyə. Deyir, cəsusluq etməyin, yəni zənn mütləq cəsusluq gətirir zənn edən şəxs araşdırmağa çalışır və bu da cəsusluq gətirir və ardınca da Allah subhanət halə dedir ki, cəsusluq də etməyin və cəsusluq etsə əgər birdən ona bəlli olsa ki, doğrudan da belə edib bu zənnini doğru çıxsa onda yenə Allah subhanət halə üçüncünü qadağan edir e, birbinizin qeybətini etməyin çünki doğru çıxandan sonra başlayacaq bunu yaymağa, hamıya, qeybət eləməyə və qadağan elədi qeybətini etməyin Ha, bu ayə, əzəmətli ayədir, bu aya göstərir ki, günah nədən başlayır? Birinci zəndən başlayır. Zən nedir? Sonra başlayır o zənin ardında düşməyə. Zən şeytandandır. Yəni, onu araşdırmasan, günah etmiş sayılmırsan. Əgər araşdırsan, ardında düşsən, artıq günah etmiş sayılırsan. Və o araşdırandan sonra, cəsuluk edəndən sonra qeybət gəlir. Deməli, günah gətirir. Ona görə Peygamber sallallahu aleyhi və səlləm də məhs bu tərtiblə hədisində buyurur ki, Ebu, Hürey Ra Ebu Hüreyra radiyyəl-ələrin rəvat edir ki, Peygamber sallallahu aleyhi və səlləm barəsində demişdir ki, İyyəkum və zənə Zənlən uzaq olun, zənlən çəkinin, Fə inə zənlə əqzəbul hədisi Həqiqətən zən ən yalan sözdür. Yalan var, bir də var, ən yalan. Zənni Peyğəmbər s.ə.lə ən yalan söz adlandırdı. Və sonra buyurur ki, Vələ təcəssəsu Baxın, yenə həmin tərtib gəlir. Cəsusluq etməyin. Çünki zəndən sonra cəsusluq gəlir. Peyğəmbər s.ə.lə də bunu dedi. Və buyurdu ki, sonra Vələ təhəsədu Və birbinizə həsəd aparmayın. Vələ təbəğdu. bir Birbinizə nifrət etməyin. Vələ tədəbəru və birbirinizi arxat çevirməyin, və kuni ibadə Allah ixvanən, Allahın bir-birinə qardaş olan bəndələrindən olun. Və Peyğəmbər s.ə.v bu hədistə zəni qadağan edir müsəlmanlara. Və İbn-i Həcər rəhməhullah bu hədis Buxar və Müslimdədir. Bu hədisi izah edərək Fətilbari də deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v zənnni ona görə en yalan söz adlandırdı ki, çünkü yalan eden, yalan danışan şəxs öz yalanını bilir ki bu yalandır. Onun yalan olduğunu yəqinliklə bilir. Bilir ki günah edir. Lakin zənn edən şəxs bunun zənninin doğru olduğunu bilmir. Bu bir. Ve başlayır bu zənnə görə yalan, yani doğru olmayan bir şəyə görə başlayır yaymağa bunu zənn edir. Ve bu da ona göre Peygamber sallallahu aleyhi ki en yalan sözdür. Yani zenn eden şehrin özü de bilmir ki bu yalandı yoksa doğrudur. Ancak yalan danışan bilirdi ki bu yalandır. Ona göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zennini buyurdu ki en yalan sözdür. Ve sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem başka bir hadiste de zenn baresinde buyurur ki selesun lazimətun li umməti Üç şey var ki Bu üç şey mənim ümmətində mütləq olacaqdır. Bu üç şey mənim ümmətində mütləq olacaqdır. Birinci, bəddi yaratur. Tətayur. Bu barədə də keçmişik bədbinlik, bəd əlamət. Məsələn, bir-ki misal gətirsən, başa düşərsin. Qabağından bir şey keçir, işi düz gətirməyəcək, qara bir şey keçir. Və ya axşam ayarına süpürcə də idi, nəsə şəra şərahtacaqlar, düz töküldü, nəsə olacaq. Bu cür bədqinlik etmək, tatayyır. Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, bu, mənim ümmətində olacaqdır biri. Və sonra buyurur ki, əl-həsədə, həsəd də olacaqdır. Həsəd də Peyğəmbər s.ə.v ümmətində olacaqdır. İnsanlar arasında nə qədər həsəd var. Və sonra buyurur ki, su uz və pis-zən. Müsələmanlar bir-biri ilə pis-zəndə olacaqlar. Və bu üç şey, Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, Bu üç şey mənim ümmətimdə mütləq olacaqdır. Və bir kişi şey, Peyğəmbər s.ə.v-lə soruşur ki, Rasulullah, əgər kimdəsə belə bir şey olarsa, onda nə inəsin, nə etsin? Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, bizə həsəd də, əgər həsəd aparsan, təstəxfirullahə, Allahdan bağışlanma dilə, Allaha istiğfar elə, əstəxvirullahdir, Allahdan bağışlanma dilə, həsəd aparsan, tövbə elə yəni. Əgər <gülüyor> zəmantə əgər zənn eləsən, kimin barəsində pis zənndə olsan, tələ təhqiq, onu araşdırma. Onu cərasu cəstuq elib araşdırma. Çünki zənn şeytandandır. İnsanın fikrinə salır, beyninə salır. Əgər onu araşdırmasan, səndə ona gunah deyil. Günah etmiş olmayacaqsan. Əgər ardını da düşüb araşdirsən artıq şeytanın addımlarını yerinə yetirmiş olacaqsan. Ona görə zənnən yaxa qurtarmaq üçün peyğəmbər sallallam buyurur ki, araşdırma onu. Zənn etsən. Və əgər tətayyör etsən, bədminlik etsən, onda işinə davam etlək, fikir verim ona. Həmdir. İşinə davam et. Və sonra Peyğəmbər s.ə.v yenə başqa bir hədistə buyurur ki, Yə mə aşərə mən əmənə bilisənihi və ləm yədxül imənə qalbəhu Ey! Dili ilə iman gətirib, qəlbine isə iman daxil olmayan şəxslər. Baxın, Peyğəmbər s.ə.v. sanki deyir ki, dili ilə iman gətirib. Həmin şəxslərin qəlbində iman yoxdur. Lə təxtəbul muslimin, müçəlmanların qeybətini etməyin. Və lə təttəbu avratəhum. Və onların eyblərini də araşdırmayın. Zəndən sonra nə gəlirdi? Araşdırmaq. Buyurur onların eyblərini axtarmayın, araşdırmayın. Fəinnəhu mən yettəbi avratəhum. Kim müsəlmanların onların evlərini araşdırarsa, etqə biyün lehü avratəhu. Allah da onun eyibini araşdırar. Və Allah kimin eybinə araşdırarsa, evində də olsa onu açar. Açıb cəmaata göstərir ki, bunun evi budur. Odur ki, müsəlmanların eybinə axtarma. Yoxsa Allah Subhanahu sənin eybini açar. Həmsinin sənin bəzi Küçüzələ gətirirlər ki, əgər qarina, yəni ki, yaxın bir əlamət olarsa, onda zənn etmək olar. Məsələn, yaxın bir əlamət var, o çıxdı otaqdan, deməli zənn edə bilərsən, deməli onu uğrayan odur. Yenə bu cür zənn etmək haramdır, qadağandır. Yəni, yaxın qarina, yaxın əlamət olsa da bilə. Sən çünki onu yəqinliklə bilmirsən. Əgər yəqinliklə bilmirsənsə, bu cür pis etmək olmaz və baxın bir nəyə misal gətirin bir neçə misal İsa Peyğəmbər bu xarədə hədisdir öz gözü ilə görür ki bir nəfər nəsə uğurladı gəlir soruşur uğurladın sən Allah'a Allah and olsun ki mən oğurlamadım mən oradan heç nə uğurlamadım anda İsa Peyğəmbər öz gözü ilə gördü ki oradan nəsə götürdü gözü ilə gördü Və isə Peyqəmbər deyir ki, gözümü yalancısı saydım, sənin andını isə qəbul etdim. Və başqa bir yenə rəvayət, Ayşə radiyalan həbarəsində məhşur hadisədir. Ayşə radiyalan hə, çarvandan geri qalır və dünyanın yəni, sahabə onu gətirir Mədinəyə. Görünəcə, yaxın əlamətlər var idi, münafiqlər də o vaxt bu, yaxın əlamətlərdən istifadə etdilər. Dedilər ki, bax, yaxın əlamətlər var. Ayşə kərvandan dala qaldı, hamıdan sonra gəldi, şi ilə gəldi və onun dəvəsində gəldi. Niyə bu cür edirdi? Deməli, Ayşə zina edibdir. Və bu cür böhtən attılar Ayşə, bu cür böhtən attılar. Öz uyub, bu cür böhtən attılar. Və Allah subhanətə alə, Bu düz zənn edənlər barəsində ayə nazıl etdi və dedi ki Ləu ləiz la səmi'tumuhu zənnəl məmininə vəlməminəti biənfusihm qəyran və, və qalü həzə ifkun mubin. Məgər o yalan sözü işittiğiniz zaman, o yalan sözü işittiğiniz zaman, mümin kişilər və kadınlar özləri hakta, yakşı zəndə oldukları kimi dostlarının əhli ayalı barəsində də yaxşı zəndə olup bu açıq aidin bir böhtandır deməli deyildilərmi? Məcələ, məcəl, bu cür deməli deyildilərmi? Bu açıq aydın bir böhtandır. Axı, onlar özləri barəsində gözəl zəndədilər. Nə üçün onda, Ayşə barəsində də gözəl zəndə olub demədilər ki, bu açıq aydın bir böhtandır. Axı, bu zənn idi. Allah s.ə.qə baxın, zənn etdiklərinə görə onları tənbih etdi və ayə nazil etdi. Yəni, bu cür hətta yaxın əlamətlər də olsa, Ya ki niçlə bilmirsənsə, bu cür zənn etmək qadağandır. Pis zənndə olmaq qadağandır. Zənn niyyəklə haramdır. Və bu fəslidə bəzi şeylər bəlli oldu. Əl-İmran surəsinin təfsiri ki, munafiqlər Cəhiliyyət dövründə etdikləri kimi zənnlər edirdilər Allah barəsində. Həmçinin Fəth surəsinin təfsiri ki, onlar Allah barəsində pis edirlər ki, Allah müminlərə qələbə verməyəcəkdir. Və həmsinin zənninin növləri bəlli oldu, neçə növü var? Və bir də zənnən yalnız Allaha Allahın adlarını və sifətlərini yaxşı bilən insanlar Allah barəsində yaxşı Allahı tanıyan və Allahın adları və sifətlərini yaxşı bilən insanlar yaxa qurtara bilərlər. Allah barəsində pis zəndən. bu qədər inşallah. Subhanakallahumma bihamdika və şəhidən la ilahə illəntəstəğfiruk və təbələy.